Torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, martedì autogestito da femministe e lesbiche. All'altro capo del telefono abbiamo, una, abbiamo Valentina D'Amico, una giornalista freelance che in questo momento si trova a Diarbakir. Pronto? Sì, pronto Elena, ciao, ciao a tutti. Ciao, buongiorno, grazie per questa corrispondenza, insomma per questa disponibilità, perché insomma pensiamo che sia molto importante continuare a monitorare la situazione a Diyarbakir e a raccontare quello che sta succedendo. Sì, grazie a voi di aver chiamato in realtà, perché sappiamo benissimo no, anche tu che eh, la stampa internazionale è molto restia a raccontare i fatti di Diyarbakir e del sud-est della Turchia in generale per cui è molto importante insomma raccontare quello che sta succedendo in questi giorni grazie a voi quindi ci vuoi raccontare insomma questi giorni proprio cosa sta succedendo insomma il coprifuoco che va avanti sì. la situazione delle persone che vivono in quella città certo guarda ti dico subito che io sono qui con la, la collega Grazia Bucca che è fotoreporter noi siamo venute già in novembre qui e da novembre a oggi la situazione è molto molto cambiata eh, siamo adesso nell'albergo che si chiama Gran Guler che dà su Capì la piazza proprio a ridosso del quartiere di Sur che è il quartiere centrale di Diarba che è sottoposto a coprifuoco. Già la piazza è, è completamente transennata eh, dalle transenne appunto della, della polizia eh, per cui prima c'era un accesso libero, adesso invece si può accedere soltanto da un determinato varco si può uscire eh, soltanto dal varco opposto. Eh, questo perché eh, anche nel resto della città, non solo in uh, Sur, che poi ti racconto bene, ah, in tutta la città di Diarba, che in realtà c'è una situazione un po' di, eh, di controllo, se non di assedio, per cui si chiudono le piazze eh, in praticamente quasi tutta la città, tranne la città più nuova e più distante da Sur, si chiudono le piazze per evitare gli assembramenti, per evitare le manifestazioni, i cortei, addirittura si proibiscono anche eh, I funerali, proprio perché durante i funerali fai il, il corteo diciamo, eh, per, per il trasporto della, della salma, della bara. Eh, in sur la situazione è drammatica: eh, sur è diviso in quattro quartieri, due sono sotto assedio perché si parla di coprifuoco, ma si tratta di un vero e proprio assedio, così ce lo descrivono sia gli abitanti che i rappresentanti dell'HDP, della BDP e delle organizzazioni umanitarie. Eh, un assedio perché eh, non si è mai visto una, un coprifuoco di 24 ore su 24 eh, credo che siamo ormai giunti al 55esimo giorno di, di coprifuoco, di assedio la popolazione in questi due quartieri di sur è stremata è senza cibo, senza acqua perché hanno distrutto la polizia ha distrutto la rete idrica, sono senza elettricità quindi non hanno possibilità di, eh, neanche di scaldarsi in questi giorni a, a Diarba che la temperatura è scesa eh, sotto eh, a meno 6 gradi eh, tant'è vero che da quando siamo, quando siamo arrivati venerdì c'erano scontri continui eh, sia con artiglieria leggera che con armi pesanti eh, da due giorni che cade la neve diciamo che da un lato fortunatamente gli scontri sono molto, molto ridotti eh, Dall'altro lato però si può immaginare perché, perché la gente veramente è veramente estremata, cioè chi sta resistendo in questi due quartieri di Sur sono gli abitanti stessi. Io avevo letto prima di venire qui sulla stampa internazionale italiana. Che eh, la colpa di questi popolifuoco nelle città è dovuta al fatto che il PKK ha sposta, si è spostato nelle città, quindi non combatte più nelle montagne, nelle campagne come ha sempre fatto, come faceva negli anni 90, ma si è spostato, ha portato la lotta nella città. Eh, mi raccontano tutti che non c'è niente di più falso perché nel quartiere di sur, per esempio, nei quartieri di sur sotto assedio non ci sono militanti del PKK, ma sono giovani. Eh, Del, del, abitanti di Sur che tentano di resistere per salvare la propria casa intanto perché la propria casa, eh, perché perché è la propria casa no? eh, ma perché poi l'alternativa è vivere per strada alcuni eh, stremati eh, non avendo più, eh, più cibo non avendo più possibilità di resistere si sono spostati nei due quartieri eh, di Sur che non sono sotto assedio e eh, sono riusciti a trovare accoglienza in case fatiscenti noi abbiamo incontrato una famiglia, sono nove persone, eh, quindi papà, mamma e il eh, resto sette, sette bambini, la più grande credo abbia 19 anni, eh, abitano tutti in una stanza, un bagno turco fatiscente. Eh, hanno un'altra un stanza per lavarsi ma eh, tieni conto che non c'è il lavandino non c'è il cioè eh, ho visto che hanno portato l'acqua con un eh, tubo che passa attraverso la finestra probabilmente si saranno attaccati alla rete, alla rete idrica esterna eh, sono eh, nove persone eh, in questo, in questo tubuio. Okay? Eh, alcuni, alcuni sfollati hanno trovato eh, accoglienza presso familiari altri sono per strada e sperano nell'accoglienza da parte delle organizzazioni umanitarie eh, abbiamo incontrato alcuni familiari alcune donne che sono in sciopero della fame da settimane nell'associazione ehm, nella, nell in una delle associazioni umanitarie qui di Ardakir sono in sciopero della fame perché eh, i loro figli sono morti eh, durante gli scontri e eh, non sono riusciti ancora da settimane ad ottenere i loro corpi eh, perché spesso e volentieri i corpi delle persone ammazzate, sono molto spesso eh, giovanissimi, sì, vengono lasciati per strada come monito e eh, la rappresentante locale del BDP, del distretto di Sur, Ayan, se non ricordo male si chiama, eh, mi raccontava che questi corpi vengono anche eh, sbranati dai cani che sono nelle, in, questi, in questi quartieri di sud sotto assedio perché anche, anche le bestie sono senza, sono senza cibo la situazione è veramente drammatica il livello eh, della violazione dei diritti umani è veramente arrivata al limite e quello che ci raccontano qui è che eh, il governo turco continuerà eh, finché non li, farà, non li annienterà Finché questi non saranno costretti tutti ad andare via, oppure l'alternativa è la morte, appunto. Eh, sì. cioè, eh, non si ha nessuna, eh, l'HDP, il BDP, ma anche la municipalità di che eh, non hanno eh, possibilità di intervento alcuna. Eh, l'unica eh, possibilità che hanno è prestare soccorso alla popolazione e questo cercano di fare. Alla popolazione che però eh, riesce diciamo, o, o viene fuori insomma, da, dai quartieri occupati, perché? dai quartieri assediati, perché in realtà non è possibile far eh, portare nessun aiuto umanitario, neanche il pane, neanche una pagnotta di pane è possibile far passare attraverso le, le le transenne della, della polizia eh, a solo si può entrare soltanto nei quartieri assediati c'è un solo varco di accesso eh, la popolazione viene perquisita dalla testa a piedi eh, ogni borsa borsellino, busta della spesa viene eh, perquisita donne, bambini, vecchi anziani, giovani, tutti la situazione è, è davvero veramente drammatica Senti, eh, citavi prima le organizzazioni umanitarie e ti volevo chiedere insomma, che possibilità hanno di, di muoversi e di prestare aiuto appunto. E eh niente, questo è quello che ti dicevo, non c'è possibilità di accesso a quelle zone, è proprio impossibile. Quindi possono soltanto aiutare eh, chi viene fuori da lì. Eh, e non possono neanche inviare aiuti, ma eh, di fatto vengono bloccati anche i finanziamenti che la Municipalità di Diyarbakir distribuisce ai suoi vari quartieri, ai vari distretti Ecco, questi, questi, questi finanziamenti che normalmente dovrebbero arrivare anche a Sur non arrivano, l'obiettivo del governo turco è far, è far fuori Sur la popolazione di Sur eh, perché eh, come, come monito tra l'altro a tutti Ai kurdi, a tutto il sud-est kurdo, la stessa cosa no? che sta si succedendo a cipro a Filopen e in altre zone del sud-est. E, e, la situazione è diciamo, veramente drammatica, loro sperano nella KDP, gli altri, gli altri partiti e le associazioni sperano eh, nella comunità internazionale, però eh, se sono diciamo così, contenti dell'appoggio dell degli accademici, Chomsky eccetera. Eh, loro dicono questo è molto importante per noi, ma quello che ci serve è eh, l'appoggio dei governi, eh, però sappiamo benissimo che eh, di recente l'Unione Europea ha eh, regalato 3 miliardi di Euro a Erdogan per eh, bloccare il flusso dei, dei migranti, eh, ma qui ci dicono eh, no, sei poco informata, non, non, non usa quei soldi per bloccare i flussi dei migranti, ma usa quei soldi per finanziare l'ISIS e per annientare il popolo kurdo e tutte le altre minoranze interne. Eh, eh, allo stesso modo gli Stati Uniti sappiamo benissimo che non supportano assolutamente eh, i curdi e le altre minoranze, abbiamo visto occasione dell'attacco della, dell all'aereo all russo eh, l'unico però, l'unico appiglio che, che l'HDP e gli altri, le altre associazioni militari qui a, nel sud-est hanno appunto è eh, l'appoggio dell'Occidente dell democratico, no? Così detto. Eh, si rendono conto oggi, però, ho parlato per esempio con un deputato dell'HDP che mi diceva il nostro. Obiettivo, eh, no, non con l'obiezione, scusa, via PIR, eh, deputato dell'HDP, eh, quindi di Arbac, lui che il nostro obiettivo è l'appoggio comunitario perché soltanto così possiamo ottenere qualcosa, ma ci rendiamo conto che è molto, molto difficile. Diceva, spero nell'Italia, perché Matteo Renzi ha detto che eh, non intende dare insomma alla Turchia quei 2 miliardi che in teoria gli stati dovrebbero dividersi, no? E, eh, questo e ci fa 3 un 3 po' accapponare la pelle insomma che le, le esatto, speranze esatto. si ripongano sì, sul esatto, governo esatto, italiano esatto, ecco Sì, sì, la situazione viene molto molto drammatica insomma perché, sì, eh... fra l'altro insomma abbiamo visto che anche gli appoggi internazionali e, e turchi stessi che eh, invece queste popolazioni e i curdi eh, e il PKK ottengono faccio riferimento per esempio all'appello per la pace dei docenti universitari eccetera, vengono fortemente repressi eh, da Erdogan, dal suo governo in Turchia quindi immaginiamo insomma che il dibattito sia eh, evidentemente molto condizionato da una repressione è molto forte Sì, per esempio teni conto che qui nell'albergo in cui stiamo noi, si chiama Gran Guler ci sono degli sfollati noi inizialmente pensavamo fossero sfollati di sur che l'albergo avesse accolto in qualche modo, magari anche sostenuto appunto dalla selezione e dalla, dal municipio di Gliardo, che invece poi abbiamo saputo che sono sì, degli sfollati di sur, alcuni sono anche, sfollati, sono anche profughi siriani eh, ma sono curdi ehm, che nelle ultime elezioni hanno votato la, la KP e eh, dunque hanno sostenuto E' già il partito di eh... Erdogan. Esatto, il passito di Erdogan e eh, il governo impone agli alberghi a ridosso di Sur di accogliere queste famiglie, eh, quindi gli alberghi non possono assolutamente rifiutare l'accoglienza, vengono pagati per questo, ma non possono eventualmente anche volendo rifiutare di accogliere queste famiglie, ma vengono accolti, si dà, il governo turco dà ovviamente accoglienza soltanto a quelle famiglie che hanno sostenuto Erdogan alle ultime elezioni ho chiesto alle organizzazioni locali, partite, associazioni varie come com è eh, possibile immaginare che un curdo eh, possa votare AKP eh, e mi hanno risposto perché speravano in questo modo di ottenere almeno per sé eh, un minimo di un trattamento, una salvezza, ecco diciamo così diciamo che ognuno guarda al proprio giardino eh. Senti, eh, insomma sappiamo anche di tanti e tante che non guardano al proprio giardino insomma che stanno resistendo eh, in una situazione veramente drammatica. Citavi prima insomma, uno sguardo più allargato sull'est della, della Turchia, quindi anche sulle zone limitrofe, su Cisre, sui, sui tanti campi profughi che ci sono anche insomma, in quella zona. Non so sì. se hai anche se tu sei di Erbachira hai notizie da queste zone. Allora, ho notizie da, da Cisre, eh, eh, ma eh, ce l'ho soltanto da, da quello che potete magari anche leggere voi sui, eh, sui siti, eh, su, su internet, perché in realtà noi siamo riusciti, non siamo riusciti ad andare né a Cesare, né a Sinopi come pareva fosse possibile stamattina eh, perché da due giorni nevica le strade cioè, sono ghiacciate non è possibile accedere c'è anche un po' di, di timore perché eventualmente avrebbe dovuto eh, scortarci lì immagino, eh, lo, lo leggevo un po' Ehm, però ecco le notizie che noi abbiamo da Cistre eh, sono quelle che eh, possiamo trovare su internet insomma attenzione situazione drammatica di bombardamenti eh, di, di morti, di assedio anche lì da, diversi, da diverse settimane Io non so se insomma, la situazione, il quadro che ci hai dato insomma, è, è terribile perché giorno dopo giorno insomma, si aggrava una situazione che, che già conoscevamo e, e appunto in una situazione partivamo pronto? pronto, mi senti? Pronto? Pronto, pronto, mi senti? Aspetta, ci sei? Pronto? Sì, io ti sento bene, tu mi senti? Pronto, pronto, pronto. No evidentemente insomma si è, persa, eh, si è persa la linea credo insomma che eh, possiamo anche chiuderla qui la, eh, la corrispondenza